Але ж паркеве Слування швидко зробило свою справу. Тачик уже готовий був скинути куртку на дно, та пуйка його зупинив. Плили. Поодинокі рибалки, як тіні на берегах, проведжали регату з дивованим позором. Йому кидався величний вітасик, що був обраний у яскраво червену теплу на випуск сорочку. Мама в Румунії купувала Йо мусила 30 доларів заміняти на ті зафоцкані леї. Уповідала на пошті змученим жіночкам, що чекали на пенсію та розказували всяке. Вітасик кермував на носі човна. Пуйка розхристаний, як попілку файці, а дончика дрібного сложення, як Бунці каже про него і про таких взагалі не було, видко сканує. Сонце лезало воду уже спрокволо, як ніж показалось на сході. Вітасик годно і голосно заверіщав Сонячний круг, неба вокруг». «Що, співаєш, нещасне? А ти цього не чуй мене і помавкуй, Мой не гавкай, іди тиммо, не ж винди, но... Тачик мовчав, бо сам був наполовину румуном, та цього ніхто не знав і не міг знати. Тільки мама бунця мошув і він. Той тато, що був другий, чужий, неприємний, спритав маму із черевком, а коли тачику було два місяці, було у них весілля. Через сім років сварок із невірянь тато не витримав, зник. На той справжній Тачик знає, що він живе. Дуже хоче до них, та мама його не хоче. Любови стигає, курячий студенець на підлозі у Касамара. Але природа бере своє, і Тачик любить румунську музику. Він зіткне з неї, як пофарбована чорним груба цупка мішковина, на котрій нитками вишивають квітки і зелене листя голубців і янголят. І то вже не мішковина, то вже весільна скорця для вішення на стіну. Румунська музика, музика популяри, перевертала тачика, як велика вода стіну і несла у свої світи. У ньому щось робилося не такого, як завжди, коли на данці, весілючи, христина хлопці, шкварили сирбу, чи... Жок, мари, ну висумі падали в танець, а музика як вогонь. Мертві вставали би з-поза плит. Так та музика рве несе і підносить. Плили довго. Було коли думати про високе, однак високе детачика було у болоті, Спаплюжене місячну ніч. Та Ілона, яку про яку мріяв, кої хотів, жадав і неутримно прагнув, була занадто доступна, така для усіх, а ще бри ненаситна. Відчуття неналежної сили робили його руїною в себе в очах і в її. Щоправда, десь у глибинах свідомості розумів, що ця ненависть не для нього, і в цьому немає краси, нема, нема ідеалу. Це як вогонь, що жере, жере, жере, і все йому, все йому мало добре, коли кидаєш дрова чи папір. А себе? Маєш вибір бути вогнем чи дровами. Вічна несправедливість. Отут. Вітасик тиче пальцем в острів посеред води, і пуйка скермовує човен у темний намоклий пісок. Два каноє зі скрипом так само таранять воду у напрямі того клаптя жаданої суші. Витягають бездових розмов свої шкаралупи на берег, стають уряд перещати, хто довше, хто дальше доб'є, далі кладуть на мета швидко у кущ бузини. Я по рибу, зараз вечірній кльов. Пуйка бере бляшанку наживки, вудку і тупає пріч. Що з одною? а видиш, тут бистріна, щось нахапаю до юшки. Дончик розпалив паліччя, поклав на вогонь чавунчик із прутовою водою і поплуганився вглиб, шукати чогось на вогонь. Тачик пішов піском роздивитися сліди, а вітасик курив драп і крішив у воду у чавун, Закамінилась сіль, сира. А що ти хочеш, тут же вода. Ай, на правда, таче. Віна не хочеш? Давай потім, коли всі тач!» І спасати кричав Дончик. Що хочеш, ходи ста. Дончик знайшов чотири копиці сина. Що ти здурів? Не звідси. Дві до палатки, а дві у вогонь. Дивись, яке сухе. Але це хто зробив, ну і що? Завтра ми вже не будемо тут. Тачик стримав собі полумінь слів і носив. Усі ні були жучки, ящірки і польові миші. Певна торішня, айна значить нічиє, як то нічиє, а так. Хтось заготовив і умер. Може таке бути, не знаю. Пуй каже, чистив довгастих беглиць. Ну що, на мухи і голий гачок. Ідити, правда. Юшка була готова. Пили вино, сорбали і говорили, Їли із горнят ложками. А риба в окремій мисці чекала на їхні руки, Бо їм була, звісно, приповість, мудрість народна. Рибу, птицю і молодицю беруть руками. — А ти руки мивмо? — тачик заважив дончикову рапу. — І що? — Та що, глисти? Не бери, зіддя. Наї їдя, я не проти. Дончик навіть не почервонів. Вітасик уже був п'яний, качався у сіній,